Get to the chopper! Hej och välkommen till Filmpodden nummer 36. Tjena Gustav. Känna Bör. Och känner Fabian och Viktor. Hallå, hallå. Hallå. Hallå. Från Nörden och jag. Precis, men nu står du lite info här som jag tänkte ta från er Wikipedia-sida. Ja, den ja. Mm -hmm. Där står det att Viktor och Fabian är de två medlemmarna i podcasten Nörden och jag. Där jag är Viktor och Fabian är nörden. Så vi som sitter här nu då, det är ju alltså jag... Det vill säga Viktor, jag heter Gustav, Päs sitter där och där borta har vi nu den Fabian. Mhm. Mm det var glasklart, eller hur? Alla jag... kommer att full koll, ja, verkligen. Stick. <laughs> och nu vet jag inte om de ska köra var sitt svar här, Det brukar vi väl köra. vara att man måste enas om ett svar nu när vi kör våra frågor om ja. man är två gäster. Okej, okay, så vi måste komma överens om. Okej, okay. ja. ja. Lycka till. Okej, okay. ja, tack. <laughs> ja, go nuts. Vilken är er favoritfilm och varför? <laughs> eh, vad är din favoritfilm? Ja, Minna är, är väl att det är alltid så svårt. Men om jag måste säga en så här, den bästa filmen som någonsin gjorts brukar jag säga 2001. Ja, om så det innebär Lindon. Så att, hur fan ja, möts är ju vi på en Kubrick där? på Kubrick liksom. Uh, Okej, okay, så Okej, okay, vi tänker, vad är typ barockmöter? Ett, ett kostymdrama och rymd och flippat framtiden liksom. Star Wars uh, kanske. Ja, oh, oh. Muppets in Space <laughs> muppet in Space yeah, men, är så bra <laughs> e och, Eller helt enkelt så är de filmer som kommer ut Mellan de två Jo men det vänta, jo, men, faktiskt, vi kan smälla två flugor smälla. Om vi tar då Clockwork Orange För det är lite barockt Det är, barockt. Det är lite peru peruker och, och mm. saker och ting, Och i framtiden, en dystopisk framtid så att, uh, Plus att den gjordes mellan Börjolund och 2001 också Exakt, och så det, är det är ställd Kubrick Så vi säger Clockwork Orange då ja. det Perfekt svar mm. Grymt, grymt, favoritmat Mm. <laughs> Vår favoritmat ihop. Ja. Min, min, min är uh, tummerulle. Är, den är det verkligen Ja, Jag tror fan att det är det. Jesus. Eller, ja, alltså det är ju typ fast food from hell på Gud, något vad sätt. Det var svenskt du låter det nu. Jag vet, men det, det är fan tummerulle. Vad är din då? Pannmariné. Jag vill nära där. Jag tänkte säga att är min. Ja, det är ja det är ju jävligt svenskt det är också visst. Ja, jo där ju, det, men det är ju inte ja, jo, det är sant. Mm. Uh vad, är, vad är mitten mellan Bifrydberg och tomatrull? Ja men det är ganska självklart. Då blir det ju kebab för det är exakt samma sak. Då får du på biten, men också kött och potatisen <skratt> så de möts dem på mitten. Inget <skratt> potatis kebab. i kebab, men jag förstår ja, att de det, det alltid på fritt till. Det är, det är sant. Kebab kebab kebab talrikt om med på fritt. Ja så det, det mm. Skustålig. <skratt> 47 eller ja, 43 Ja, 45 då. Du är monster <laughs> ja. ja, 45 precis Möts på mitten återigen mm -hmm. Mm -hmm. Men du vet som man säger om Man har stora fötter som har stora skor också Ja, det är, det är <clears throat> Ja. Mm. Praktiskt på så vis Mm, mm. eller När mm -hmm. vaknade ni idag? Halv sju Äh uh... När vaknade jag ha Halv nio Ja, det var halv åtta Det var ganska enkelt där. Ja, halv åtta, ja, halv åtta <laughs> vaknade vi i morse i Ihop <laughs> Hur redan var en zombie? Favorit zombiefilm Vad sa du? Vad är din favorit zombiefilm? Favorit zombiefilm? Ah. Oj Fort här nu. det är ju snart Ja, åker. jag vet, men 28 Days Later räknas inte som För de är inte zombies, de är infekterade Så då skulle jag säga, ja men först är Romero, eh, Night of the Living Dead Och jag säger brain Dead. Ja, ah, det är bra sorry. Då tycker jag antingen som med helikopter Som är 28 Weeks Later mm. eh, Eller som med gräsklippare som är brain dead. Uh. Gräs. Jag tycker gräsklippare Kan vi enas som någonting? Ja, men gräsklippare är ju ganska bra. Ma med gräsklippare? Ja, perfekt. Såklart. Suverän. Och så kör vi blommans eh, lyssnarfråga. Vil vilken mm. är den, eh, det, här, det här har vi svar från eh, lyssnaren också, mm. istället för lyssnare. Så de får, vi läser dem först och får ni svara sen. Okej. Okay. Är, vilken är den bästa filmen filmminnet du har av Christopher Lee? Eh. Christopher Lee? Mm. Precis. Han eh, trillade jag pin här för några veckor sedan. Mm. Så då hade vi en jo. passande fråga där, tyckte vi. Mm. Vi har fått lite svar. Fredrik Hammarberg säger Bästa filmminnet är när Kristoffer Lee spelade Saruman i Lord of the Rings men även Dracula-filmerna han gjorde på 60-70-talet. Johan Weylander uh, säger Come on, it's time to keep your appointment with the wicker man. Mm. Ariana Anbranel säger Mio min Mio, Sagan och ringen. David Björk säger Mio min Mio. Antony Gustafsson säger som Scaramanga i James Bond mannen med i pistolen. Mikael Blomgren säger Mio min Mio Magnus Andersson som Scaramanga i mannen med den hjulnepistolen. Alternativt Grandmans 2 eller Wicker Man. Tyvärr minns jag filmerna mer än honom. Eh, podcasten Nu pratar vi film säger Dracula Grandmans 2 Sagan och ringen. Och Blomman säger som för många andra är han framförallt Saruman för mig. Men även en av de bästa bondskörkarna någonsin. Mm. mm. mm. Vad säger ni? Vilken, vilken är enan då? Jag vet äh... jag faktiskt inte. Jag har inte tänkt så mycket på den här frågan har jag kommit på nu. Eh, mest minnesvärda är nog ändå Saruman för mig också. Ja, det är med just då. Minnes är quasi Saruman, alltså extra materialet till mm -hmm. den här Sagan om Ringen. När han du... sitter... Säg inte att du också tänkte på jag det. Jag då är <laughs> <jag tänkte> <laughs> Du tänkte äh, hans MI6-dagar. Ja, fast. Jag, nu vrider jag på den. Nu okay. vrider jag på den och säger när han rättar och säger: It's not Gandalf, it's Gandalf. Oh. Han sitter och rättar till Bittra. Ah, det är inte. den bästa. Det, ja, jag hade då han. Då han skulle väl bli stucken i ryggen av Wormtung. Ah, ah, ah. eh, och alla på liksom, inspelningen var så chockade över att han satt också där och rättade sig. Nej, men jag vet hur det låter när du blir punkterad i lungan bakifrån. Eh, och han gjorde det ljudet. Det, det kommer ihåg väldigt fram Just det, för Peter Jackson sa så här, skrik. ja skrik, bara, nej, nej, bara, inte, inte. men skrik. nej, man skriker inte. bara, <skratt> typ. Och det Precis. gjorde han så, så i filmen det, det är ett varmt minne. Men sen jag är ju ett jättestort James Bond-fans för mig. Alltså min favorit är väl Eres Garamanga. Jag minner min extra materialet på, på <laughs> <sång>. <laughs> ja. Men det är det. Snubben har varit med i enda franchise någonsin. Mm. Så det, liksom, det kommer alltid bli ett klyschigt svar. För han är bara en stor symbol vart han är. Ja. Jag, jag säger ändå här att det är ingen som har sagt Count Dooku. Det är ingen som gillar prequelsen på Star Wars. Ja, då... inte. Albert... Nej, just det. Det alltså, alltså, men helt ärligt, hur mycket var han med den egentligen Han är typ inzoomad Det är han, det är han med den närbilden Men sen måste det bara vara stand-ins när han ska fäktas liksom. Helt klart. Mm, helt han, klart. han måste alltså ha så två dagar på set För två filmer yes. <laughs> mm. Ja men vad blir han det Vi har en bäst Kristoffer Lee som var favorit nästan eller ja. ja, ja vi kör på den mm. Då kör vi lite lyssnarbröd då ja, Har vi något då ja, vi har, Jag tackar för alla fina kommentarer av Johan på hemsidan Du, ja, ja, ja, ja. Jag satte mig här Såklart. igår och tänkte göra en sammanfattning av alla. Ja. Men det blev lite för långt. Men jag har läst alla och klippt in alla i ett dokument som jag inte har, som fick ta bort för att det blev för långt, tyvärr. Men tack... Johan Weiland ja. är en ny lyssnare till oss som har plöjt våra avsnitt och kommenterat på nästan alla. Han ja, är faktiskt hemsida, kap idag. Sådär. Jag läste sista var, var ni idag. Nu? Ja, så nu är han ni kapp. Ah, Välkommen till mm, framtiden, nice. Johan. Ja. <laughs> <laughs> Välkommen i kapp. Ja. Ja. Då. E, då kör vi lite nyhetsinslag då. Mhm. Mm Holland är officiellt den nya Spider-Man. Precis. Och så läste mm -hmm. jag vem vad det som skulle vara Ant-Man nu då, som jag läste precis nu. Marissa Tormey ja. Snyggt. Eddie Young är Elektra i säsong två av Daredevil. Mm -hmm. Yep. Och en ung Hans Solo får en egen film av mm. uh, Lego F Phil Lord och Chris Miller heter de. Ja, kan det, ja. Jag tänkte jag bara läste det om de, mm, Lego ja. vi Så nu blir ju Harry som får du tolkad som ung igen. <laughs> ja. Hoppas det inte blir Kjell Leboeuf bara. Ah oh, shit, nej. det vore ju yeah. hemskt. Då, då hade jag, nej jag vet inte vad, jag hade boykottat allt. <laughs> ja vi håller tummarna i alla fall. Vi... Pratt, va, men, men ska den vara, in, då ska den vara innan ja, det blir en fyran alltså. Jag tror det, det va. Jag tror alltså en flykrasch till vilket kommer ske så är Harrison Ford borta. <laughs> uh, så jag tror inte de kommer våga ha kvar honom längre till. <laughs> men, men det säger också egentligen att nu, självklart så vet man ju inte men då borde ju han man drog till av pin. Alltså Han och dör ju troligen då i sjuan skulle jag säga. Det finns ju en teori runt det. Vad är teorin? Nej men att han dör i sjuan. Ja, alltså de kommer ju inte kunna locka till sig Mark Hamill, Carrie Fisher och, och Harrison Ford en gång till. Peter Mayhew självklart. gjorde. Ja, ja, alltid... ja, de kommer kunna... Det är det. Nej, Harrison Ford, han har alla... Han, han kan sova på sina höga pengar, men Carrie Fisher och Mark Hamill kommer ju be om att få komma tillbaka. Carrie Fisher knarkar väl, va? Jorde. Jaha, gjorde. Aha, gjorde. Ja. Undrar om hon kommer ha sin slave-lay-outfit i den här filmen också? Ja, hoppas inte. <laughs> jag hoppas inte att någon har bara tajt klädsel på sig, för ingen ser ut som de en gång var från mm. den här franchisen. Jo, men har du inte sett vad det, The Flash, va? Så Mark Hamill spelar skurk? Ja, trickster, att han kör den outfiten alltså det funkar ändå, det är väl 20 år sedan och det är liksom början till slutet mm. Mm. Ah, nej, mm. kanske. men den unga Han Solo kanske för slave-dräkt slave <går> han hoppas jag väldigt tajta kläder på ja, och en dräkt. <gård> slav, uh, varför inte, det är bara att köra på <gård> tycker jag. Star Wars Episode 8 eh, kanske blir en sån här Days of the Future Past när de åker tillbaka och träffar de unga bara för att de inte har råd och har de gamla skådespelarna man mm. <gård> mm. göra så? För att de vill ha att Luke fortfarande kan göra bakåt Walter, vilket jag inte tror att Mark Hamill kan. Wow, ja, exakt kanske. Ja, Yoda kunde, väldigt långt in i sin ålder. Don't mention the war. <laughs> Nej, <sant. laughs> Och kommer är över på G idag, så det kommer nog fler fina nyheter därifrån mm. imorgon. Det tror jag absolut. Mm, vi har dregelskador här på, på soffan för att få har sett nya Batsuit, den här närbild på den. Det, det kommer nog mycket mer. Malin Söderberg på Twitter Twitter ut en bild På Lego Batman och Batman I den nya filmen Aha. Och likheten där vi mm. mm. det, är, det är sant faktiskt Hjälmarna är identiska ja, det roligt. Kör Har ni några nyheter? Nej jag tyckte ni drog Det, det var typ om de det som har hänt Det, var <laughs> det, är, det är väldigt så här, otacksamt Att så här, prata nyheter Dan som Comic Con drar igång ja, ja, Imorgon <laughs> kommer den här podden vara utdaterad ja. För allt har hänt Och det värsta är att den kommer kan... i morgon eller rör mig i morgon <laughs> ja, <precis. laughs> ja, precis Bryt inte fem, fjärde väggen Vad är tredje väggen? Hur många väggar finns det? Det finns fyra fyra väggar ja. Fjärde väggen, fjärde väggen. Ja. Mm. Att det här, Vi spelar ju självklart in samtidigt som ni där ute lyssnar Ja, ja, precis <laughs> just det Det är alltid live alltid live. Mm. Ör, övrigt övrigt. Ja, jag, jag slängde ut på Twitter här Att vi skulle, skulle prata med er Om det var någon som hade lite mm -hmm. frågor Det var Blomman, Jonte Blomberg, som eh, nappade på detta. Okay, Först så frågade han, eh, Vems kärlek slash förtjusning är störst? Fabian Olanders kärlek till Batman eller Victor Einbergs till Dinosaurier? Här gjorde jag, <här> <här> <här> jag lite test här så får, ni, så får vi se vem som vinner helt enkelt. Mm. Jag är ganska säker på det svaret Jag, jag är nog också alltså. ganska säker <laughs> ja, för min, min, Mitt intresse är lite mer så här ut, Utbrett det är, um, det är lite så här marknadsföring Lite dinosaurier, lite min egen sambo Mina ödler, du tycker bara om Batman Ja men också att din, ditt dinosaurierintresse Är lite mer garderobaktigt Du vågar inte agera ut på det För du är ju supernörd inom bordet Men du, du sitter ju bara inne på det Och du, du uttrycker det ju inte på något vis i din lägenhet, jag, de gånger jag varit hemma och sa, jag tror inte jag har sett någonting dinosaurier relaterat. Om jo, jag, oh, jag har en, en guldfärg att reserat av, som ett ljus på ryggen, det och ovanpå Ovestrarium. Men det handlar ju mest om att jag har lurat samborna, att det är konst. Mm. Så att därför har jag och då förhållat. gick det liksom? Ja, då gick det. Jag har ju lite mer utsmyckat hos mig. <laughs> uh. <laughs> eh, ja har liksom Batman-prylar och allt annat. Vi sitter ju hemma hos Fabien här i hans i vår podcave här nu som vi också spelar in Nörden i och har Och vi har ju Jurassic Park t som står här. Och vi har tre, fyra olika Batman-statyer. X antal. Det Är det fyrsiffrigt eller tre bara tre siffrigt med dvd fyra Fyrsiffrigt. Ja, och en jäkla massa longboxes med serietidningar. ja. Och sen, ja, det ligger faktiskt Batman-tidningar på bordet vi pratar på. Så att, ja, jag tror jag, tror jag vinner. Alltså, ja, ja du, du vinner. Men då tror jag Fabian... Du, vi, ser, vi testar här nu då. Mm -hmm. uh, jag har två frågor. En var till er där. Se om ni klarar det. Ja. Mm -hmm. uh, till Fabian först då. Uh, mm -hmm. Fem personer har gestaltat Batmans sidekick Robin. Eller har varit Aha. Robin, alltså, på, i serietidningarna. Mm -hmm. Kan du dem? Oj. Ja, det ser ja Jag kan försöka, det ska vi säga. Det ju... Du kan få godkänt om du säger tre. Fem är guldstjärna Okej, okay. ja men tre. tre är inte så svårt. okej, okay. uh... jag, jag ångrar mig. Fem måste Nej. jag säga för att få godkänt. <laughs> ja, jag ska testa, jag ska se om jag... jag får alltid så här... Vi kallar det för poddminnet, för jag klågar alltid igen mm. under, under vår podcast. Uh, ja det är ju... uh, Dick Grayson är, är ju absolut den första. Mm. Uh, och sen är ju han som tar över som dör och som är alltid bland för det, vi har Tim Drake. Ja. Uh, så att, men det är han som kommer efter. Uh, men fan är han som dör? Uh, Får jag extra poäng om jag kan det här. Kan du det ja. han Jason Todd. Jason Todd dör, Jason Todd. Mm. dör tack. Ja. Jason Todd dör. Så lyssna på vad du säger. Ja, du kommer inte ihåg själv ja. Sen Så men Tim Drake eh uh, ja, sen har du ju nu Damon Wayne är ju för, för närvarande Robin sen har du ju mm. även Carrie Kelly. I Dark Knight Returns ha, Det måste vara fem eller sex, så att Det var ju. sex poäng. Men ja, för... Carrie Kelly stod inte ens med här när jag letade, Men det, hon är ju självklart Hon är ju ah, hon är, hon är inte officiell men, ändå, men typ För hon är ju inte i den riktiga kontinuiteten Med tanke på att hon är i en Elseworld-story som då är Dark Knight Returns Hon är inte en officiell Robin i kontinuiteten Aha, okay. men jag, jag, jag hade ett annat tjejnamn här annars ändå. Förlåt? Jag hade ett annat tjejnamn här annars Jaha, jo, det, det ska du ha För det ska vara, och jag kommer inte ihåg vad hon heter Steph Vem är det? Är det, det Brown? Ja, Stephanie Brown Det är det mm. ah, Ja, men Just det fick du ju är. såklart godkänt på Ska vi testa mm, dinosaurieskillsen också då, eller? Mm, bring it on eh, Kort och gott, största dinosaurien som funnits och, mm. Ja, den är och, egentligen Och Oj. <laughs> alltså, den är ju egentligen rätt svår för enligt typ om du hade googlat för 15 år sedan sagt brachiosaurus och det är typ så här, 80 ton men frågan är om det är eh, jag tror att det är argentinosaurus nu men de, de har inte riktigt eh, bestämt vikten på den än för de har typ bara hittat ett lårben och fibula så att, eh, jag tror att argentinosaurus eh, ja, jag tror att det är argentinosaurus egentligen eh, jag har ju då eh, kollat på den här väldigt trovärdiga sidan Wikipedia och där står det Bruhat Kajosaurus Vad heter den, så? Bruhat Kajosaurus Okej. Okay. Som vägde mellan All... 175 till 220 ton Och jävlar i helvete, vart hittar de den? Det vet jag inte <laughs> ah, Okej, okay. ja ah, nej, det, då, då ser jag mig besegrad här visste inte fall jag, jag har inte ens hört talas om den Intressant. Den måste ha hittats efter jag pluggade dinosaurier Ja, ah, det är möjligt. Det är du får snabbt in på Wikipedia Du är ändra lite som... nu <laughs> Ja <laughs> Men, ja, men eh, jag Fabian man. Ja, Aha, om, in, om inte Victor <laughs> har en dinosaur som sin skype logga så vinner ju garanterat Fabian. Ja, precis. Ja, tack. ja Fabian tack. har den gestern. Mm. Uh, nu, mm. då var vi, vill vi säga att vi var med i... Nu pratade vi i film också och pratade precis, robotar. Vi, vi var gäster förra en... Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt var det? Sju? Sju, tror jag. Med robotspecial i alla fall. Mm. Så då får ni in och lyssna på dem lite. Det får ni göra. Vad kom det fram till? Vad kom vi fram till? Eh, ja. Vi kom fram till att min favoritrobot var Robocop. Och min favoritrobot var Glados. Precis. Mm. Spelar. Klassas Robocop som en robot? Ja, ja, ja. Till 50 procent. Ja, precis. <laughs> Jag är en liten svenska posten, eller vad var det? 50 procent robot, 50 procent människa, människa, 100 procent snut. snut. <laughs> det kan ju inte stämma med remaken dock Där är det ju fan 20% Precis. människa Om ens det mm. Mm. Jag har inte sett remaken Jag har, faktiskt jag inte, sett. Som som, jag, jag har inte sett remaken däremot sett gamla Men vad mm. händer om han blir skjuten i hakan Ja det är jobbigt Alltså då, då borde ju vara kört Det spelar ingen roll hur mycket robot man är när om man blir skjuten i hakan För hakan är helt öppen Jag tror nog mm. att han överlever men att han får byta ut den Ja fast Då, då borde han inte vara någon människa alls Efter det Mm. Lite samma problem som Batman har i Batman Dark Knight Returns ja. Fast de behöver vi inte byta namn på det men då För Robocop funkar även om det är någon människa 100% robot, 0% människa 100% så <laughs> Ja precis, så lägg in ett litet veto där att om, om Robocop blir skjuten i ansiktet Då är det din favoritrobot, annars är det inte gott ja, yeah. Smart mm. Smart. Ja. Uh, nu går vi över på För svenska repliker Jag har tagit okay. eh, ganska kända eller, Jag har tagit kända repliker från filmer Och så har jag genom Google Translate. Mm -hmm. Okej. Okay. Och så får vi gissa då. Japp. Och vi börjar bra, med att lyssna brev till här. Jaha. Uh -huh. uh -huh. Är det brorsnor som har varit i uh -huh. uh, Nej brorsnor, detta är ingen bra idé. Tyvärr det gås, men det är dags att surra tornet. Det knäckte du på första. <laughs> <laughs> Förstod ni hur det gick går till? Eh, jag ja. förstår det går till, det är... Bra, det blir perfekt. Yeah, yeah. Jag var inte med i matchen bara, jag satt och petade med näsan yes. Jag läser om två andra vi har fått där också. Det är från toppkan också också. <laughs> okay. Jag känner ett behov. Behovet av snabbhet. Mm. Hej Gås, ja. du din nej, nej. du stora stud. Det är jag, älskling. Ta mig till sängen eller förlora mig för alltid. Visa mig vägen hem, honung. <laughs> <laughs> jag tror att stud var lite felinskrivet där på, <laughs> på <Godfresslet, va? laughs> Okej, okay, då kör vi nästa film. Yes! Mm -hmm. Alla är speciell, Viktor. Det är bara ett annat sätt att säga att ingen är det. I vilken film heter de Viktor? Nej, det, det äh, kan det. vara Jag slängde in utbytte också. Namnen kan vara utbytte. Jaha, eh, det här känner jag mig helt värdelös på. Ja, jag är samma här. Det är väldigt speciell. Vad sa du? Alla ett, är speciell, Viktor. Att... Och så säger någon annan. Det är bara ett annat sätt att säga att ingen är speciell. Jaha, nej. Det, jag är ledsen. Inga slängkampar. Nej, jag vinner det. Jurassic Park, <laughs> jag vet inte. N vänta, nej, Inga, slängkappor. Med det. Inga slängkappor Inga slänkhakar, Mystery Man. Den animerade den här. Uh -huh. Aha, okay. Är du med huvudet? Incredibles, ja. uh -huh. Incredibles var det tydligen. Aha, uh -huh. Jag har sett den en gång. Det det är jag... din favorit? Det här skulle du kunna. Ja, men det var länge sedan jag såg den. Så <laughs> jag såg typ 2004. Det... Ah, ja, det är ju länge. Ah. Men, ja. Se vad jag ifrån mig <laughs> <laughs> Vi går över på nästa. <laughs> yes. Polisen säger att Fabian var där. Vad var du? Fotografera äckor Du är avskedad. Jonas, Planetera, Ball och Parker. Du är obränd. oberänd. Spiderman. Ah, nej, eh, det, det är det, ju Johnny Jameson. Men i. Du, då är det frågan vilken Spiderman? man Och. Oh, Sen <laughs> jag också säga. Fan, du var först. <laughs> ja. ja. Bra. det till? Mm. Sand är överskattad. Det är bara små, små stenar. Kände jag överskattad? Nej, Sand, sand. sand. sand är överskattad. Det är bara små. Ja, tyvärr så är det ju inte. It gets in everywhere som är stars episod episode 2. Det hade varit fint. <laughs> uh, för det är typ den sämsta repliken. Alla kategorier någonsin. Uh, vi Jag vet faktiskt inte. Jag känner mig jättedålig på det Jag tar det till. Kom ihåg mig. Gör ditt bästa. Kanske vi kan. Nej. <laughs> det blir jättetyst att så jag tar titeln på svenska. Uh -huh. Det fläckfria sinnets eviga solskev. Jag mm tar -hmm. någonstans. Spots is mine. Yeah, okay, yeah. Okay. Uh, den borde jag tagit för den är fantastisk. Men jag kommer inte ihåg de replikerna alls. Nej, nej, det var också jättelänge sedan jag såg nu. Mm. Var... Fan vad vi skyller ifrån oss. <laughs> <Lossar> <laughs> <det>. <laughs> David, döda drottningen. Va? Jukboxen. Kill... <laughs> Jukboxen. <laughs> Kill the queen. Kill... Uh... <laughs> the answer. <laughs> det här kan det inte vara. Nej, jag har ingen aning. <laughs> Men jag är inte heller någon Av det döda. Av <laughs> <Of> det döda. <laughs> Nej, jag är också helt lost nu. Nej, jag har ju... Jag har ingen till. Men det var Sean of the Döda. Sean of the Döda. Ja, har of the det. Ja, makes sense. Makes sense. Jag hittar inte inga klockrena idag. Jag tänkte om det var så Yippie-Kajay-motherfucker-grejer, då hade man ju kunnat ta dem. Ja, men hur enkelt är inte det? yippie Mamma. Ja, ja, ja, det kanske inte hade varit. Nej, uh, uh, yeah, men det, jag tänkte. Ni är explicit på att jag inte har Allt lugnt. Då kan vi se vad vi vill. Ja, precis. Nu talar det var jättesvårt. För svenska repliker, gissa vad det här är. Jag är snart tillbaka. Så, jag kommer tillbaka. <laughs> det hade vi i början av. Mm. Ja, det var någon hade Jag hade kunnat lösa det. Så nu är ju bara bottens kvar. Mm. Menar du att jag är en superhjälte? Nej, jag säger inte att du är en superhjälte. Men jag säger att du är en mördare. En naturligt född mördare. Mm. Born killers. Nej, nej, nej. tänkte också på den äldreaste. <laughs> ja. rött. Unbreakable? Ludo. Nej, rött betyder stopp. <laughs> jag är brandsäker, du är inte. Fantastic Four. Jag hatar serietidningar, det ja. får aldrig ögonen rätt. Ja, jag känner jag ja, ja. igen ändå, jag kommer inte på det. Nej, Och för att... nej jag är fan helt glåstad. Ja, för att läsa upp den här titeln, mm -hmm. då har vi explittit. Jaha. Mm -hmm. En röd stor kille som slipar sina horn. Helvete. Snyggt, snyggt. Helvetespojken. Japp. Är alla döda? Mm. Ja, dödish. Är alla döda? Ja, i den meningen ett slags eh, det föll ner och sedan upp och sen börjar de äta på varandra. Ja, det är en zombiefilm ja. ja. John of the Dead igen. <laughs> <laughs> World War Zombieland. C. Nej. Inte 28 dagar senare. Nej, jag tror inte att den hade varit. De är ett stort där. Eh, Dawn of the Dead. Dawn of the Dead aha. Ja. Ja. Mm. Då var det slut på den. Ja. Och då vi, på vi var jättedåliga på det där. Ja, det var det faktiskt. Herregud, jag skäms. Ja, faktiskt. Jag sitter där och skäms. Det var ja, rätt Vi kanske kommer bli hokommna som de sämsta. Och då är man hokommna för någonting i alla fall. Eller hur? Har ni någon sån här lista på dem som har varit sämst. Så att vi kan. Som Top De som har åkt runt banan. Liksom. Precis. Nej, och de som är absolut kanske. sist. Mm. Jag, jag kan utmärka mig själv som sämst. Eftersom jag gör frågorna. Har du har aldrig svarat på <laughs> dem. Det känns ja, det så här mm. Då går vi på filmläxan. Som mm. vi fick förra veckan. Och då fick vi Enemy of the State från 1998. 7,3 på IMDB. Ja. Klassiker. Mm. Uh, av, av Tony Scott med Will Smith, Gene Hackman, John Voight och flera. Mm. Uh, Robert kommer över bevis på att en höjdare inom NSA har låtit döda en kongressledamot. Bevisen försätter Roberts heder och familj i livsfara. Mm. Hans enda chans till räddning är en mystiskt för detta agent. Just det. Har ni sett den här? Oh, ja. Oj. ja. Jag har faktiskt inte sett, har du sett den. den? Jag, jag ska faktiskt vara ärlig där. Jag, ska, jag, jag har faktiskt inte sett den. Ja, nej men den är, den är bra. Alltså standard 1A spionthriller mm, men den är bra. Precis, det var väl det jag reagerade lite på. att Det är ju en ganska typisk Dustin Action som har en den har en grunden en ganska intressant och aktuell handling. Oh, shit, man kan ju nästan tro att någon spelar in oss nu. <laughs> ja. <laughs> men den skulle nog gjorts nu kanske för den var väldigt daterad kändes det som. Och... Ja. Väldigt felkastad tänkte jag på. Tänkte du på det? Så ja. jag ta en trivia nu. Ja. Uh, jag kör lite trivia här. Och trivian är Tom Cruise skulle spela huvudrollen. Men han var tvungen att neka eftersom han fortfarande filmade Ice Wide Shut. Jaha. Och det här ja, just det, är det. typiskt Tom Ja det hade nog kunnat vara. Men, uh, men Will Smith stödjer mig inte så mycket på. Men som Jack Black, Jamie Kennedy, Seth Green. <laughs> Seth Green. Jag ser han som Joker i uh, Mass Effect. Han uh -huh. kör Nej, rik. inte den. Nej, inte den Joker, utan den andra jokul. Mm, okay. <laughs> Seth Green är kanske bra som röstskådis, men han är inte bra som vanlig skådis. Och Jamie Kennedy är nog en av de sämsta nu levande skådespelarna, tror jag. <laughs> Seth Green ja, är inte ens Men Det är också ett att det är ganska daterad film, att det är just Jamie Kennedy är med överhuvudtaget. Det är ju liksom 90-tal-bonanza. Uh -huh. Seth Green inte ens, han uh, är en kredit. Ja, men det tänkte jag också på, för det är ganska många som är uncredited. Mm. Det var Seth Green, Tom Sizemore, Philip Baker Hall, Jason Roberts. Det är stora skådespelare som inte står med i eftertexterna. De var de stora då? Ja, mm. Tom Sizemore måste ha varit stor då, till exempel. Och Philip Baker Hall och Jason Roberts är ju gamla skådespelare, så de har ju funnits med sen förr. Ja, och det är ju ganska ganska bra film också, så... Man nah. kanske inte ville vara stå med, tänkte jag förut. <laughs> ja, ja, det kan man så. Men Tom Sizemore, det måste ju vara precis i samband med Saving Private Ryan. Ja. Alltså, må han måste väl vara lite A-game då? Ja, är ganska... man inte, Gör man inte allt för att credita sådana personer Jo, då. han har en viktig roll också. Skru. Ja, eller hur? Ja, och han hade ju ett enormt drogproblem dock, också. det kan ha varit något Ja, ah, det kan vara sånt, ja. just det. Seth är också en stor roll. Sizemore, tror jag. Heter jag tror ja. det Sizemore. Mm. En är när har varit för mig, kanske. Ja, just det. Läskigt. Ja. Eller hur? Mm. För, det, men nu vet man ju. Ja, men den, den är ju alltså... Såklart, grundhistorien är ju rätt skrämmande och sådär. Men ja. jag tycker att det slarvas bort lite med den här filmen. Ja. Som blir lite Duss action. Ja, det är lite malligt då som du sa där. Mm. Och det den, lite... den måste ju vara typ overklig då egentligen. Alltså nu, nu går det ju där. Men alltså, <laughs> folk måste tycka att den var helt, helt bananas när den <laughs> väl kom. Jag ja. att de inte har sig om det nu skulle vara så då. Men vissa grejer, vissa grejer var fortfarande overkliga. Ja. Men, eh, ja. Fast nu är det verkliga. Jag kommer inte ihåg så mycket än, ändå. Bara just det här med att de blir trackade av en satellit. Mm, antar, ja. Det kan man ju inte göra idag också. Så. Det, ja, vi har dem i våra fickor. Liksom, så. Mm. Ja, just det. Ja. <laughs> Precis. Jag har sett den här förut, vet du? Ja, det har jag också. Ganska spännande mitt i, tyckte jag. Ja, jag tyckte väl alldeles att den var tråkig. Så jag... Nej, det var det. hela tiden. Men... Mm. Uh, fru Breaking Bad var med. Ja, just det. Hon räknar upp mm. kanske, eller? Nej. Jag vet inte. Kändistät har jag skrivit här också. Ja, det var det verkligen. Fast mycket 90-tals kändisar. Mm. Och, och, och sen eh, i en biljakt mm. så prägar de bort en bil. Och bilen börjar brinna med en gång. Ja. <laughs> man, ska, man ska ha tur med gnisterna eller? Ja, verkligen. <laughs> men är det är inte typ Jerry Bruckheimer som producerar det eller något sånt där? Ja, kanske är <laughs> eh, <Okay. clears> det. <throat> fråga det här med avlyssning. Mm. För men... Tänk om man kunde det en massa hemskheter så. Mm. Då är det ju en bra sak. Men vem bestämmer? Och hur lätt kan man peka ut någon? Mm. Verkligen. Det är tunga frågor här egentligen. Mm. Men det här är nog en film ändå som jag ty tycker att man ska göra en remake på. Jag brukar vara ganska emot remakes men den här skulle behöva en uppfräschning. Ja, fast det är ju frågan om man ska remake en så, För då, då kommer det ju verkligen bara vara så här. Ah, nej, ja, det, här är, det här är vår vardag. Ja, <laughs> Vad är alla så rädda för? Mm. Varför springer de för det? <laughs> Fast den handlar ju om att, att systemet Framar honom mm, snarare precis, Alltså att precis. han försöker rymma men det går inte För att han är så övervakad mm. Och hela premissen man pratar om idag Att det är okej okay att bli övervakad att man ska ha rent mjöl på påsen Citationstecken gjorde jag mm. nu men det syns inte på den <laughs> eh, Så att han har ju rent mjöl på påsen Men vänd och liksom huntad, Och det, ja, det precis. antar jag att det är det som är läskigt. Ja, mm. mm. att det är klart att det går att göra om det ja, ja, ja, klart det går. Och sen skulle Will Smith behöva ha en liten A-game nu För han bara går ner sig efter de tre senaste här mm. oh, Lite grann okay. så ja. Mm. Jag har inte sett Focus dock Nej inte jag heller du någonting att ha? Du, jag tycker den var Alltså äh, Varken eller det var, De var charmiga och vackra Han och äh, Margaret, Margaret robbie Men eh, det kan man ju inte säga att Man kan inte säga att de var charmiga och vackra Om eh, After Earth dock <laughs> Nej <laughs> nej Oli Smith är fortfarande vacker Men, men inte så skärmig Nej, den sög Där har jag faktiskt inte ja. sett den. Gör det, inte nej, det. Det blir nog inte så. Skonare. Mm. Har du mer trivia? Uh, nej. nej. Men vi får ju säga det. att Vi fick ju valet av Blomman som gav oss. Säger jag rätt nu? Det var Blomman. Ja, vi fick valet att se Blomman. Jag se tre avsnitt av Outlander-serien. Men jag började kolla och såg ett och ett halvt. Men jag tyckte inte att den var värd att fortsätta. Så jag <laughs> bytte över till Enemy of the State. Jag såg allting. 6 av 10 föråldrade in 6 av 10 föråldrade lagringsmedia Till fiende av staten 5 mm. eh, av 10 från mig mm. Tyvärr Det Tyvärr ja Och sen eh, jag så de tre första Avsnittet om serien mm. Outlander i alla fall Tyckte du då? Eh, har ni sett den här serien? Nej, Nej. Eh, Baserat på Dian Dianas Gabbalots, Gabbalots, någonting. Storsäljande böcker Fin men lite för långt intro Ja introt var lite för långt men ja. Kan man ju hoppa över Och sen har jag hört att det var lite mer övernaturligt i serien. Och ser man första delen av första avsnittet. Då är det ingenting sånt liksom. Nej. Så det är ju först i slutet som händer lite naturligt. Och är jag knapp om det att säga att jag gillar snygga bilkrascher. För du var med så sån i den här också. Bilkrascher? Ja, liksom när de får till känslan på en bilkrasch. Var <laughs> väl inga bilar i den här serien? Jo, jo eller? Hon, jo, hon krockar lite. Jaha. Ja? Jag, jag såg i och för sig bara ett, och ett halvt så jag vet inte vad som hände. Ja, den, den var med i första måste det varit. Jaha, okej. Okay. Ja, då såg jag kanske lite grann Ja <laughs> uh, Och Pipp I, I och med att ni sa att, den, att det var en bilkrasch Så antar jag att ni har jag haft helt fel För jag har alltid trott att det att, Den heter Highlander Highlander är den han äh, Måste, Just det Jag har blandat ihop de här två. Aha. Jag tror att Outlander var serien att det var samma, men det är Outlander och Highlander. Yeah. Det var därför jag såg ut med frågetecken här nu när du bara pratar bilkrascher för jag trodde att det handlade om så 1700-talets Skottland på det är ju det i och för sig. Fast i början så är det 1900, vad kan det vara? 45 eller 46 efter kriget. Ja. Och då är det tydligen någon bilkrasch med en gammal bil då, alltså. Ja, för mig, nu kommer jag, Kom jag inte ihåg direkt, men... Ja, men, det riktigt men. Jag en snygg bilkrasch i alla fall. Mm. Och när har får till riktigt snygga... Ja, ah, illa när de får till sådana snygga bilcrascher. Bil mm. Ja, men det kan man det, ju ja, ha. Ja, jag jag, jag kommer inte på någon bilcrasch i någon film. Jo, äh, baksmellan 2. <här> <här> Nej. Nej, första Baksmällan förresten. <här> den, där är min bilcrasch. <här> ah, okay. äh, och remaken på äh, Låt han veta komma och sen en schysst nummer 1. Ja, det har faktiskt inte sett bra. Och sen har du ju Death Proof. Men den är ju lite väl over the top. Ja, uh, men annars, jo, men, uh, jo, den bästa bilkraschen är... Uh, The Race 2000. Nej. <laughs> uh, adaptation. Aha. Uh -huh. Ah, just det. Som är bara inifrån i bilen. Har, har ni sett Adaptation? Ja, men länge sedan. Jag det har jag tog inte sett den, men jag ska nog den nu när du säger så. Ja, mm. uh, men det är ju Chris Coopers karaktär när man... Flashback till när han berättar om att han hade liksom, en fru och en familj och sånt där och så... Är den jättesöt, liksom, klipp där de pratar och har det trevligt? Sätter de sig i bilen, mamman är i baksätet, de skattar och så backar han ut. Och så ser man liksom bara i fönstret hur bilbak kraschar in och... Ja, det är sjukt hemskt, men den är väldigt snygg och ärkig. Ja. Det känns att det finns ganska mm. många sådana, precis sådana ser Ja, liksom inifrån vill jag ha det. Om man säger det, det är ju snyggt. Mm. För så är det ju också i uh, Let Me In heter den väl va? Let Right One ja. In. Alltså, ja, let me, ja precis. let me In. Det är det, alla bara tog efter den. Jaha, för då. <laughs> sämsta bil kanske däremot, det måste ju vara, en av dem är ju... Um, om ni har sett Wickerman med Nicolas Cage... Nej, jag har, inte, jag har bara sett den med Nej, Christopher för Lee. Den, hela filmen... Eller, den suger inte, utan det är, det är bland den roligaste filmen någon som har sett utan att det är en komedi. Uh -huh. eh, för Nicolas Cage är så extremt överspelad. Den här mm. har du sett, va? Har vi sett ja, den vi har sett den tillsammans. Ja, ah, just det. Då kanske det var därför. Han kör ju... För er som inte har sett Wickerman med Nicolas Cage, googla bara om inte annat. Youtube bara säger best of Nicolas Cage, Wickerman. Han... Han är extremt överspelade. Alltså framförallt helt, helt bara sök på Niklas Cajs bear suit punch. Just det. Han klär ut och nitar en kvinna i ansiktet. Ja, det måste jag se. Mm. Uh, nu sitter jag här Vad är det nu? nu... Nya läxor? Nej. Nej. Uh, säckpipa är nog ett av mina favoritinstrument har skrivit här också. Ja. Jag gillar säckpipa. Jag vet inte varför riktigt, men ja, det är fint. Kan man sin sak så låter det bra. Mm. Och sen när hon kommer till den andra tiden ja. så är det typ så här. Ja. Oj, jag är visst i en annan tid Ja, ja precis med som, med Hon vänjer sig ganska snabbt vid det. Men det måste vara lite serieanpassat ja. Okej, okay, första avsnitt Och så skriver jag här att helt okej okay serie Ska nog fortsätta så småningom tror jag mm. Och lite trivlig om den här Att serien är beställd utan pilotavsnitt Så det är rätt kul att de har fått hela okay. Sånt förtroende liksom ja. För pilotavsnitt blir ju aldrig riktigt bra tycker jag Nej, det kan bli, kan bli dåligt mm. För mycket Så, då får ni ge oss en läxa då Känner ni att ni har ju sett det mesta? Liksom. Jag har ju inte så mycket att bidra med så. Men en film som ni, som ni måste se om ni inte har gjort det är ju Tommy Wiseau's The Room från 2003. Vet ni vilken det är? Den, den har ni fått som läxa. Den har ni haft som läxa, ja. jag har precis Har ni haft det? <laughs> <Vad är> det? <laughs> ja. Penis. Annan, annars har jag en. Jag, läser mm. att jag satt kollar kollade på, på Sopranos igår och så dök det upp en, en, en, en, en, en Stanley Kubrick-film som jag älskar. Som inte så många har sett i en sån här som folk lätt glömmer och det är Paths of Glory har ni sett den? Ja jag har sett den men inte per kanske. Jag har inte sett den. Så vi tar den nu. Ja, kan vi ta. Då tar vi Paths Fast of vi Glory. Nu. vi måste ha en dålig film också. Har ni sett ja, en dålig film? Ja, men jag känner <laughs> måste jag måste <skratt> dålig film också. Tappade den på The Room där. Vad hette den med exploderande fåglar? Birdemic. Har du sett Birdemic? Nej, <laughs> <laughs> den ska ni se. Se Birdemic också. Aj, är det är lite aj, Sharknado eller? Nej, men Sharknado är är ju Bergman jämfört med Birdemic. <laughs> Okej. Okay. Då ja, det, ja. Det, ja, ja, prova den. Vi ja. gör så här då. Att vi frågar ju lyssnarna för det avsnittet, mm. om avsnittet. Att de skulle få ge oss några. Mm. Men vi kanske tar de här två. Och så, så, så väntar vi med lyssnarna. Eller? Det kan vi göra. Det gör vi. det. Ja. Gör eller så. kör vi tre? Mm. Nej, inte tre. Vi det två. räcker med två. <laughs> ja ja så tack, tack då. Och då får vi gå över på om vi har sett några filmer. Nu sen sist. Mm. Och då får ni börja. Någon av er. Ni får... Eh, ja, alltså jag såg Minions igår. Mm. Gjorde det? Äh, ja, men det var inte så. Alltså, jag älskar Minions. Men filmen, men filmen var inte så, så jättebra faktiskt. Jag tyckte att det var lite. så här, De är helt fantastiska i, i kort, kortfilmer, men det funkar inte riktigt på full längd tyvärr. Ja simmärna Jättråkigt. var Vad det förväntningar tror det var ju så här, hela den här det här året är det varit en bonanza också med filmpremiär. Det har liksom varit Jurassic World och sen var det Minions, liksom på min pepplista. <laughs> mm -hmm. äh, men tyvärr, inte så okay. Men sen, ja, ja ja Jag såg sist, jag kom i kapp och såg Fifty Shades of Grey mm -hmm. uh, För att bara se Varför jag missade den pressvisningen uh, Så ja, nej, men Det var som alla sa badlöst jag, jag kan inte säga någonting jag mer såg som, den, som det, jag så att jag... det jag kan säga Är att den var hemskt tråkig Jag tänkte ändå att det här skulle vara ganska kul Och man kan skratta åt det Och ha en rolig stund men det var ju fasansfullt jävla tråkigt. Och det var det mest det som gjorde mig mest besviken. Grejen är väl lite grann också som Jag, jag har inte läst boken då. Min mormor har gjort det. <laughs> eh, det. Det är att eh, i boken, vad jag förstår, så är det lite av en dålig story och jättemycket ligga. Filmen däremot var ju jättemycket av en dålig story och jättelite ligga. Mm. Så att det var liksom, de var tvungna att dra ut det för att, in, för att få en pg eller 50 antar jag. Nej, R. Är det en R? Ja, den är Okej, Det är lite penis där. Men ändå, det är ändå. Alltså, den var ju skittråkig. Även om det hade varit. Nej, det var bara tråkigt. Ja, mm. men det är Har ni sett den förresten? Nej, men jag har den känslan att den, att den skulle vara alltså, tråkig, det, så tråkig. Nej, men det, det hände liksom egentligen typ ingenting. Jag, jag, bara, jag satt och gapade av helt fel anledningar. Jep. Fattade have... du den slutet? Nej. Alltså jag fattar ingenting. Och inte ens fatta i det här, åh vad, vad, vad, Nej det var inte ens artistiskt, det var, utan, eller sådär, nej, det var bara så. Här, vänta, det bara, va? det är det slut nu? Vänta nu. Vad ska du inte bli en okay. trening, eller? Jo, det ska det nog. Uppföljare att, i alla fall kommer det väl. Uppföljare, ja. Ja. Alltså de har, gjort, de har gjort tre böcker som följer länge handlingen. Nu, den fjärde boken handlar ju om första boken fast från hans ah, perspektiv. Ja, perspektiv ja, så det är ju inte speciellt filmvänligt att vända på den och göra samma <laughs> film. <laughs> men de kommer ju göra tre filmer i alla fall. Ja, den, den heter bara Grey eller? Ja, den heter bara Grey, precis. Det är om inte det är inte så Back to the Future då att man ser allting fast från längre håll. Ja. Alltså Back to the Future 2 mot Back to the Future 1. Och så ligger man nästan med sin mamma. Eh, kan vara så, jag vet <laughs> ja. inte. Eh, jag vet inte, jag har inte läst den som sagt. Jag, jag, det kan tråna kanske handlar om det. Det kan vara CDC-kiva, vi vet. Så att... ja, nej, vi, ska inte, vi ska inte säga någonting. Nej. Första boken är ju en. Eh... Från början var det ju en fanfiction ja. av ja, Twilight. Ja, precis, Twilight. Så mm. andra Som boken kanske är fanfiction av Back Så to the Future. Så kan det vara. Ja. Du vet vad heter den heter? Tvåan. Uh... Första, nej men första, alltså hennes fanfiction Twilight från första början. Nej, vad heter? vad hon det... kallade den. Ja. Uh... Nej, jag kommer inte ihåg det heller. Det. det var ju en fråga på midsommar. Ja, ah, skitsamma. Uh... Jätteointressant. Såg <laughs> <laughs> jag Hur som tycker ni så åka och, och söka jobb i Hollywood som screenwriters? Ja, ni hade några bra upplägg där. Ja, absolut. His pitcher. Keith Richard. <laughs> His, His pitcher. His Picture, ja. Okay. Mm. ja. <laughs> The, jag har sett uh, Predestination från 2014. Mm -hmm. 7,4 på IMDB. Mm. Uh, Spearag Brothers har gjort den. Precis. De har inte gjort någon film på ett länge va? Uh, De har gjort den här Daylight heter den eller? En vampyrfilm. jag, är det de som gjort den? Tror du det? Ja. Uh, Sarah Snook och Ethan Hawke. Mm. Filmen handlar om en hemlig agent som reser i tiden för att förhindra framtida mördare och terrorister att begå sina brott. Mm. Lite NS så. kanske. Lite NS Ja, ja. Uh, Hans klocka, han tar på klockan och kollar på klockan, mm. vad klockan är. Och då visar den uh, vilket tid då han är i. Mm. Det är ju en vanlig klocka med ju för sig. <laughs> <laughs> uh, en tjej som var väldigt lik uh, Dicapro med. Mm -hmm. Hon som eh, spelar huvudrollen, eller? Ja, jag tror det. Han träffar en, ja, mm. typ huvudrollen. Har du sett den här? Sådde ja. Mm. Så att det var en tjej med en gång, eller? Ja, jag, ja hyfsat. Ja, det gjorde jag. Eh, och de försökte ju hålla lite på det här, men... Ja, det är ju inte. Man såg, man såg lite på det. Det är cirka när de berättar vad som händer när de sitter och samtalar så. Ja. Då kunde de lika gärna ja. visat lite. Har, har ni sett den här? Jag har faktiskt inte sett den. Nej. Nej, inte jag. Inte jag heller. Ah, ja. Ja, det är du lite är... lurigt med sådana här filmer, för man vet inte om de är bra eller om de är slut. Nej, precis. <laughs> <laughs> för man måste ju, ja precis, innan man vet... Det är en sån som man, man fattar i, mer och mer ju längre filmen går. Och sen, så. Ja, precis. Och får knyta dem inte ihop det bra slutet på sådana här, så det kanske det kan sabba allt. Mm. Men jag tyckte, även om jag inte riktigt såg hur den skulle sluta, så var det ganska väntat när det väl kom. Tyckte jag. Ja, ja, jag fattar på att ungefär... Jag... Mm. Ganska snabbt. Mm. Ändå. Men jag tyckte det var kul att man, man hängde med ganska bra. Mm. Gjorde man. Och det kan också vara svårt i sån här film. Ja, men, precis, även om man inte fattar allting så hänger man hela tiden med i. Ja, det gör man på det här i svängarna. För det gör man inte på primer. <laughs> Nej. Men jag, jag gillar sån här filmer. Mm. Äh, väldigt skum film. Vad mm. jag ska ut med här. De knyter ihop slutet lite så bra. Mm. När det. Det låter lite Minority Report över det. Ja, lite det kanske. Pytte, pytte. Lite, lite. Är det mer tidsresor <laughs> ja. fram och tillbaka och sådär? Ja, fast det är lite som du säger där också. Eller är det tidsresor i Minority Report också kanske, ja. Nej, det är väl inte. Men de, ja, de, de kan ju förväntas brott innan. Ja, precis. De kan ju förhindra brott innan de sker. Ja, precis. ja, den här väcker är ju samma. Mm. Då kör vi lite trivia på den här. När Itan Hawk tittar på sin klocka, då är det hans födelsedag som visar. Hittan uh -huh. Hågs följelse då. Okay. Det är lite kul att du klippar in mm. sånt. Den här får 6 av 10 fiolfodral utav mig. Mm -hmm. Vad fick den utav dig? Den fick nog faktiskt en 7 i alla fall. Ja, uh -huh. Jag tyckte den var bra, men... 7, sju, sju, vadå? Fiolfodral? Av Fj mig fick den 7 sju... uh -huh. uh -huh. uh -huh. hattar som brinner. Ja, snyggt. Bra. Uh -huh. ja. Okej, okay. då <laughs> förstår jag. Jag har varit ute och flänkt på Öland och Stockholm och grejer, så jag har inte hunnit se så mycket film. Jag har sett en i alla fall och det var While We're Young från 2015 av Noah Baumbach med Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver Amanda Seyfried med flera. Här spelar då Ben Stiller och Naomi Watts ett par i 40-årsåldern och någonting som uh, glider ifrån sina vänner lite för det är den åldern där alla skaffar barn och sådär och de uh, har aldrig velat haft barn och nu är det för sent så de har väl liksom uh, ja, förlikat sig med att de kommer vara barnlösa. Så därför så glider de ifrån sina vänner lite som är inne i det här med babysängen och det där. De träffar istället ett yngre par. Spelade av Adam Driver och Adam and Som är ja, i stort sett deras exakta motparter. Men det här eh, attraheras de av lite och blir liksom vänner med dem. Och eh, blir lite helt andra personer. Eh, Noah Baumbachs filmer kan ha vara lite så här, svåra tycker jag. Men den här var väldigt lätt att ta sig an. Mm. Har ni sett den här eller? Nej, Nej, det Nej jag inte jag, jag heller. Det är det jag funderar på. Visade Adam Driver hans lasersvärd ser ut? Nej, han jag, jag gjorde aldrig det. Ja. Jag gjorde aldrig det. Ja. Okay. Ja, fan, det är svårt att veta. För jag är inte säker på att det är han som är i trailern vet, som har dubbel... Han du. drar ut det röda lasersvärdet. Mm. Okej, okay. ja, ja, då så. Nej, det var jag inte <laughs> sett Han var faktiskt väldigt low i den här filmen. De skulle ju vara riktiga såhär, hipsters. Och det var nästan lite väl övertydda mm. tydliga hipsters med mm. skrivmaskiner på väggarna och ja, sådär. Gjorde. Ja. Är inte alla hipsters övre till det? Jo, det är kanske de med, men de <laughs> ja, det är, men den var lite stereotyper. Det är ju med definitionen av hipster, ja. antar jag. <laughs> ja, precis. Så, nej, men jag tyckte att den var väldigt. Den var väldigt trevlig. Mm. Och absolut sevärd. Kanske ända uppe mot en 8 av 10 skrivmaskiner på vägen. <laughs> Körde Amanda Seyfried någon av låtarna från Lemisrabb? Mm. Nej. Nej, och ingen från Nej, då, Mamma Mia heller du, du kan inte riktigt relatera till den då? Nej Inte Mamma Mia heller då? Nej Okej, okay. Inga las och svärd och inga sånger alltså det... Vad hände nu? Nu var det någon som fes ja. ja, det var nog jag Det ut, Har ni sett några fler filmer? Äh, det har varit dåligt nu. Äh, jag har också varit lite dålig. I sommar nu. Man i ett... äh, ja, alltså, egentligen, vi såg en för typ en och en halv timme sedan. Vi såg Batman och Robin och gjorde en DVD-kommentar för äh. vår Nörden och jag-podden. Ja, vi har börjat en ny, så här, ja, ny gren kan man säga. Då vi, då vi nu ska börja se på filmer som vi kanske inte diggar så jättemycket. Och så gör vi liksom en live-kommentar när filmen rullar. Så folk kan sen i hemmet om de så vill bara slå på filmen och vår podd samtidigt. Och ha en liten trevligare... Directors commentary fast vi inte är directors men Precis så att det är som att sitta mellan oss i soffan mm. Precis Vem fan nu skulle göra det men... <laughs> Det vet vi inte men vi testar det i alla fall nej, får, se. får vi en lyssning på när vi släpper den så är <laughs> positivt. <laughs> oh, det positivt har, har ni lyssnat på Podcasten Via du Via Skaris Med Erik Ekstrand bland annat Och Jörgen nej, nej, De har gjort sådana eh, Kommentatorspår på bland annat eh, Blackjack och Jag hoppas att som Snow inte dissar rollers. Blackjack <laughs> Nej det tror jag inte Det var någon menar äh, kärlek För de mm. hade med Johannes Brost också Okej, ja vad Nej, Nej Så. det jag faktiskt inte, Försök inte. Mm -hmm. Jag är lite svag på svensk film överhuvudtaget Jag tycker ju, jag tycker ju om det ja, du har ju en slags Förkärlek till eller ja, nostalgisk Och bara varm en gång, det, det är det. tumbrerullen som kommer tillbaka här Det är, ja. det är allt sånt <laughs> Ja det kanske är tumbrerullen som spökar Tror det Jag brukar väl säga att jag inte är så jätteförtjust i svensk film. Men ändå så har jag eh, flera filmer, svenska filmer som mina absoluta favoriter. Till så exempel? Det. Till exempel En kärlekshistoria. Mm. Eh, ja, ett anständigt liv. Eh, mm. en, eh, låt det efter komma in. Mm. Ja, det är mm. Ja, den är Och Sen har man ju hela Bergmans mm. Min favorit där är väl Persona, tror jag. Ja, ah, samma här. Nu pratar vi i film, skulle jag göra avsnitt av... Om Bergman? Nej, men om eh, svensk film. Jag vet inte om ni har sett Göta Kanal 3. <laughs> eh, Vi pratade precis Bergman och så kommer du... För då, mm. för då var det ungefär... Det är första gången jag riktigt varit med. Mm -hmm. så här. Helvete, mm. vad dålig den här filmen är. Och den är svensk. Ja. Den är inte ens bara dålig. för att den, den är dålig på all sätt och vis. Eh, det, en av de få gångerna jag faktiskt suttit <laughs> i soffan hemma och svurit för mig själv. Uh -huh. Det var Götakanal 3. Är det då det är typ spöken ja. och skatt? Valtar platen spöke, letar upp Janne och Karlsson och pekar på, jag tror det är Kalmar slotten eller vad det nu är, det kan ju inte vara för det är inte Göta kanal, Skitsamma. det är något av de här slotten mm. och så är det en National Treasure-grej att de hittar typ här sju stycken järnkulor på ett ställe och så åker de hela Göta kanal och så, de, så de lägger mm, okay. de min skål någonstans annanstans inne på ett slott just de sju kulorna och typ ramlar de ner i en pelare och typ allting byggs omkring det låter och det blir som en tacka. det är så jävla dåligt däremot, det var en av de Det var lite fint för att jag tror att det var, var Moviesin som sa det. Att de hade skrivit att det var en av de absolut bästa skådespelarprestationerna någonsin har varit i, eh, i relation till den filmen. Och det var Eva Rösen hon satt i Nyhetsmorgon eh, inför premiären och då frågade, tycker du om den här filmen? Ja, jag tycker att den är bra. Ja, <här> ah, vad oh, bra. Ja, oh, På att tala om Moviesin där så får ni ju in och lyssna på Watching the Detectives mm. som uh, har lite liten podcast om vårt uh, om True Detective. Precis, precis som två är. Nej, vi kollar ju inte på True Detective. Inte så, så True Detective. Det, oss skulle, inte. det inte, skulle inte fungera som <laughs> sådär. Då får ni inte göra det. Man hänger inte riktigt med då. Nej, nej det, inte det är lite det. jobbigt. Det är inte, det, det är inte så brett. Nej, vi kan faktiskt rekommendera att man inte lyssnar på den om man inte har sett True Detective. Det är så alltså. Ja, men, Okej, ja, men då, då så går så vi på det. det. Då rekommenderar jag att vi inte lyssnar på True Detective-podcasten. Nej, det är bra. Ja. ja, eller ni... lyssnar ni på den först, sen ser avsnitten och sen gör en egen podd. Ja, <laughs> Oh, oh, det, om... om avsnittet. Uh -huh. mm. Så det blir så här meta-avsnitt. Mm. Listening to watching the detectives. Ja. Fantastiskt. Jag går jag över... Kan du något om True Detective eller? Du har du sett det Per? Ja, jag sitter. sett det. Jag har vidare här. Uh, lite rörigt första avsnitt. Ja, uh -huh. men det var det även i första. Att vi... man inte riktigt tänkte med. Ja, det var det. Vi, vi kör inga spoilers här. Nej. Uh -huh. Uh -huh. Fast slutet. Precis i sista fem uh -huh. sekunder eller uh -huh. någonting... Där känner man att nu, nu mm. vi jag åka mm. Så det gillar jag. Annars var det lite så här seg och rörig, men... De har, det, är ju, man, man, det är ju väldigt tydligt att det är hr även fast det är helt ja, det andra vet. miljöer och, och fotot och, allt ja, här, och känslan och musiken. Och... och just att skådespelarna spelar bara puttrar. Mm. Ja, ja, som du säger. Mm. Så det är, jag har sett två avsnitt ens länge. Har du sett alla tre, eller? Jag har sett alla tre. Mm. Jag har bara skrivit upp avsnitt två här. Mm. gillar faktiskt stämningen. Lite seg, men okej. Okay. Sjukt överraskande slut på... Ja. Säsong, eller avsnitt två. Ja, då, då satt på Utan att säga för mycket. Mm. Jag hoppar tillbaka och uh, har sett Honeymoon från 2014. Den har du pratat om förut, vet du? Ja, jag sen. Mm. 5,6 på IMDb. Mm. Det var därför jag såg den för att du hade sett den. Mm. Med Lig Janik, Rose Leslie och Harry Treadway. Mm. Vad som börjar var en som en lycklig smekmånad för ett nygiftat par Bia och Paul- tar en vändning, när bia försvinner i natt och Paul upptäcker henne nästa dag naken i skogen med inget minne hur hon kom dit. Mm. Och det är skumt att se hon bia eh... alla, <laughs> <Rose. Ja. laughs> alla vart där. Rose. Bia alla vart äntligen Inte ens lite jag Ja, jag ju <är> så länge <laughs> jag väntar på sådana filmer. <laughs> ja, ja. Det är skumt att se henne Game of Thrones tjejen När du var jag Vad heter vad heter hon? Rose. Rose. Rose Leslie. Det är skumt att se henne ja, mm. utanför mm. Game of Thrones. Fjant i början var den. Ja, jag kommer inte ihåg klart. om du gillar den eller inte. Jo, det gjorde jag nog. Jag tyckte att den var väldigt obehaglig. Ja, det var den. Men den var nästan lite för obehaglig. För ja, att, eh... Och så en helt vidrig scen, verkligen. Ja. Mm. ja. Uh, uh, uh. <laughs> ja lite samma i Nya i filmen också. På tal om vidriga scener, alltså där är Göta 3, Där ja. är. <laughs> Lämna det. Okej, okay, jag ska släppa lämna det. Lämna det. Ska släppa. <laughs> uh, lite små, creepy, skumt mm. slut. Det kommer jag knappt att ihåg när den slutar, men... Jag vet inte hur vi säger säga. Var det, något, det var något skumt, ja. Ja, då, det händer inte så mycket. Det bara skumt, mm. typ. Uh, fyra av tio knoppar till smekmånad. Jag minns inte vad jag gav. Jag, jag gillar inte den här så mycket. Nej. Nu är jag färdigpratad. Ja, jag har inte sett så mycket mer heller, men jag... Jag har mest sett serier de senaste veckorna och det är True Detective och Penny Dreadful säsong två. Just det. Och den här lade du ner va? Efter bara några avsnitt. Ja, men jag ska ta med den här igen så Ja, det gången. borde du verkligen göra för den är bitvis 5, av fem alltså. tycker jag är hur bra som helst. och Säsong två fortsätter i samma klass tycker jag. Ja, jag gillar ju allt med den. Fast ändå inte? Eller? Jag vet inte eller, jag ju ser... bara tappa intresset eller? Ja, jag vet inte. Jag ser ett nytt försök i alla fall. Mm, det tycker jag. Jag vet inte om jag har sagt det här förut, men en av, av höjdpunkterna i säsong ett det är ju att Van Helsing är med och, och det, ja. blir dödad. Ja, så det. Van Helsing är lite av Gustavs favoritfilm. <laughs> ja, eller tvärtom. <laughs> ja. Nej, jag har inga mer att prata om. Vad är ni för favoritserie? Vad tycker Fabian om Gottham till exempel? Ja, så här. Jag, jag såg piloten. Och blev ledsen. <laughs> uh, och sen så tänkte jag. Nej men jag, jag väntar. Jag vet att den kommer till Netflix. Jag, jag ser det. Jag, binge binge -watcher den. jag kommer ju se allt Batman. Så jag kommer ju titta på den. Men jag känner inte det här suget av att. Liksom bara sitta och vänta på den varje vecka. Jag har hört att den blir bättre. Med tiden. Så jag kommer se den. Men nah, jag kände första avsnittet var lite. Uh, för någon så liksom. Är så väl bekant med Batman och hela det universumet, så blir det liksom ett coverband som gör greatest hits. <laughs> <All> uh, <laughs> fast småstjärnorna style. Ja. Uh, <laughs> så jag kommer titta på det, men ja, ens äh, länge är jag inte super. Alltså, Daredevil har jag ju sett, och det är, det är helt alltså fantastiskt. Om, har ni sett det då? Jag tror ja. att ingen kan göra en serie efter vill. Nej, nej, men det är verkligen... För jag satt och kollade på Arrow samtidigt och bara... Nej, jag, jag, jag måste lägga bort det ett tag. För att jag kommer bara sitta och jämföra. Och det, och det är som natt och dag. Nej, eh, det är helt fantastiskt. Men i övrigt som favoritserie så tror jag... Mad Men är för mig den som, som, som toppar. Mm, mm. Ja, jag håller med om att den är jättebra. Av någon anledning så tappade jag intresset i sista säsongen här nu. Så jag har inte riktigt sett färdigt. Än, men jag inte ja, heller ta ja. faktiskt. Jag tyckte eh, också senaste, eller sexan var, var eh, riktigt jävla tråkig. Så att jag ska väl se klart skiten. men Ja, Victor. Alltså grejen är så här, jag vågar inte ens jag, jag måste vara snabb och säga direkt Jag har inte sett de två sista avsnitten på den senaste säsongen Därav så tänker jag typ inte ens prata om det För att jag är rädd att någon råkar spoila Men Game of Thrones är ju självklart liksom inskrivet Jag har inte sett senaste säsongen Ja ah, just nu har inte sett Fabian är en sån som han sitter och väntar på att de kommer på tv Så att han har inte ens sett senaste säsongen överhuvudtaget Just det är, Game of Thrones <laughs> så svårt för alla spoilerare Ja, jag då. vet, ja. det är skit, det är jättesvårt på Twitter just nu Ja, det går ju inte att vara på internet överlag Nej, och framförallt inte när de släpptes 9gag var bara att ta bort från både Instagram <laughs> ja, och Twitter Det right, funkar yes. inte liksom Nej, inte. Mm. Så att de två senaste avsnitten som jag vet är värsta Jätteepiska ja. också, för att alla pratar om att det är helt sjukt Så jag vågar liksom inte göra någonting Mm. Nej. Jag fick till och med att stänga av historiepodden senast <laughs> För att de såhär Kröninga Gustav Vasa, ja men det var ju precis som avslutning Och nej Så jag, fick stänga av så jag vet inte ens vad de, om någon ens tänkte säga Game of Thrones men jag antar att de gör det Säkert, ja. alla pratar om Game of Thrones Men håller du ja. med om att sista säsongen är väldigt seg mm. Ja för det har varit seg åtta avsnitt Och sen så bara, bara så här, Let's explode internet ja, också. så är det ju mm. Så att det är där jag känner att det blev väldigt dumt där, Att inte se klart de två sista men jo. har du verkligen lyckats av att inte bli spoilad sista... Nej. Ja, jag vet inte. Jag vet att... Ja, just det, nu vill det inte spoila för Jag ska inte säga något. <laughs> Nej. Nej, men jag, jag vet ju att det, är, att det är en major thing liksom. Och att... Eh... R.R. Uh, Martin är en, har en fabless för, för full frontal nudity och att döda karaktärer. Mm. Så att ja, någonting av det kommer ju att ske. <laughs> men, ja, men jag har liksom inte riktigt kommit såhär. Shit jag måste ju kolla på det innan det här släpps mm, så att inte någon bara verkligen. direkt meddelade med. skriver ett brev hem där klippt ut bokstäver från tidningar så ja, precis. precis vad som händer förte gåra. Och herre gud, fast då har du ju det ganska lång tid på det att ta och tag och posta hör grejer. Och... Det gör ju det. Fast då undrar typ ja, det är klart. Ja, det beror på man nog släpps. Med expresspost det går ju det ganska så Ja, skrivet på badrumsspegeln i blod vad kan vara det mm -hmm. imorgon. Låster. Hur ja. <laughs> så, så du säger Game of Thrones. Jag tror att du säger Game of Thrones. Mm. Alltså, om man inte tänker på att det skulle vara typ. Alltså, jag har sett första säsongen av Dexter som jag tyckte var helt fantastisk. inte mer. Äh, Den, den sträckkollade jag verkligen och var helt ja. grym. Men sen när alla sa bara, ja, ah, sen kommer det typ sju säsonger till och att de, de, de tappar det bara. Nej, äh, men jag vill inte se någon mer. Jag vill bara ha den här första säsongen. Ja, det är ju Det helt jag rätt? Det bara... är smart. Mm. Helt rätt. rätt. Bara, säsongen. Den säsongen med Julia Stein som är. Vilken av dem som... är det, då? Det vet jag vet inte, tre kanske. Nej, okay. nej, det är inte alls det. Jag vet faktiskt inte. Det var så länge som jag kollade på dem. Men jag kollade på alla och jag ville inte kolla på alla. <laughs> och sen så självklart så kollar man ju Lost när det kom ut. Och sen så tog jag att uppehållet så tre säsonger Lost tyckte att det spårade. Och sen när väl finalen kom ut så såg jag den utan att ha typ fyra säsonger av kontinuitet så jag fattar. Ingenting <laughs> det, det känns nästan som att man skulle kunna skippa det ändå men... ah, Nej, nej, nej alltså, det var alla, mm. det var, alla personer hade typ tre olika personligheter Och de levde i olika dimensioner Och alla var gamla samtidigt som unga Och vissa kunde gå, och vissa kunde inte gå Och sen så typ, var någon i en kista fast inte var död Och någon var utanför men var död Och det var jättekonstigt Jag har hört att man skulle kunna se alla, alla avsnitt på alla säsonger Och inte förstå slutet ändå <laughs> Ja, ja så. så är det säkert Det är så är mm. Jag måste fråga mm -hmm. serietidningar också. Någon favorit? där eller Favoritserier? Mm. Oj. Den är, ja, den är alltid svår. Men ge, ge oss tre bra. Ja. Tre bra. Ja. tre Nej, men Dark Knight Returns är ju en sån här standard som, som alla borde läsa. Ja, för det, det, det är litteratur på riktigt. Och det är... Jag vet inte, det är existentiellt, det är, det är politiskt, det är, liksom, det är allt. Och, och särskilt innan Batman v Superman är ju bra att se den. För den, den kommer ju ta mycket därifrån. Mm. Sen skulle vi säga All Star Superman. Ja, den är, bra. är också en sån här bara pff, fantastisk jävla, ja Bara den ultimata Superman-storien. Vad oh, fan, men ska tredje. Hur står sig uh, The Dark Knight Strikes, strikes Again mot... Returns. Jag ska faktiskt säga att jag inte har läst det, för att okay. jag hörde så mycket illa om det, så jag, och det är uh -huh. lite som Victors säsong ett av <laughs> bara, jag älskar uh -huh. Dark Knight så mycket så jag vill på något sätt inte bara smutsa ner det Nej, genom uppföljerna men nu ska jag nog läsa den, för det, det kommer ju en till uppföljare nu uh -huh. uh, till uh, ja, fan är det, uh, nästa år tror jag Frank Miller kommer skriva nu med uh, vem är det nu? Ja, uh, skitsamma uh, så det, det, det kommer ju till Så att då måste jag ju vara lite mer påläst. Mm. Men om jag ska ta en till då. Ba, ba, ba, ba, ba, da, da. Yeah. Jag hoppas att det jag harstade Long Halloween. För det är de du tipsar mig till. Nej, men, jo men de är, de, är, de är så lätta att komma Aha, in på. Jag, sa, jag men... som inte förstår så mycket. Ja, men, vi, ja, ha, men vi, okay. kör, vi kör The Long Halloween. Så, så, så slipper jag tänka. <laughs> Batman The long Halloween. Har du läst Grant Morrisons Arkham Asylum? Yes. Mm. Den älskar jag också jättemycket. Och det är en av de här få serierna som jag efteråt tänkte kommer jag kommer jag bli okej okay igen. Ja, <laughs> <No, laughs> faktiskt. <laughs> uh, jag visste inte hur jag mådde för då för det var en sån mindfuck. Nej. den älskar jag jättemycket så det är också en sån del Killing Joke har jag läst. Killing Joke är också jättebra. Mm, det är bra. Mm. Fast det här med Stunder hot visst jag har läst En som jag har läst det är annars eh um, uh, Rockman mästare på rymdkarate av Johan Vanloo som gestar i Podcast. Ja, det, mm. den är lite spännande också. Mm, mm, den ja. kommer på bok nu i höst. För er som inte läser Herman Hedning så den kanske. bra. Jobbar du åt valet ja. eller du pluggar hans ha <laughs> det, det, det? Det är faktiskt roligt. Så att, mm. ja. För er som inte vill ha det heavy stuff. Ja, Herman Hedning är ju aspera. Ja, precis. Nej. Ja, Ska vi köra lite flickchurch då? Det gör vi. Eh, ni fattade konceptet när jag förklarade lite kort förut. Mm. Dra det igen gärna. Mm. Eh, Enkelt, vi får upp två filmer här emot varandra. Vi ska helt bara välja vilken som är bäst. Jaha, okej. Okay. Ja, det var inte så svårt. Aha, okay, ja, och Måste vi vara överens här också? Blir det jämnt så får vi väl... Har vi veto, eller? Jag vet inte. Vi får, ja, vi vad får se händer. vad som händer. <laughs> mm. vi är inte, det är inte så ofta vi är fyra som spelar in, så det brukar bli... Oftast är vi tre, och då är det blir... okay, ju... Ja, mm. ni, ni har väl övervägande... Ja, ja precis, vi, vi får nog ha det. Uh, Full Metal Jacket mot Braveheart. Braveheart. Fullmetret tricket. Fullmetret tricket. Oj oj oj. oj. Ah. <laughs> 3 31 till Kubrick. Mm -hmm. Då tar vi Transformers mot Psycho. Psycho. Psycho. Psycho. Ah, 0 uh, Twister mot Taxi Driver. Taxi, Taxi Driver. driver. Ja. Det är enklare inledningen. Ja, American History X mot Kill Bill Volume 1. American, American Easter Eggs Ja jag tror också American Easter Eggs mm. Nej jag tycker Kill Bill. Ja okej okay, ja då, då, då var det 2-2 fast med meritpoäng då. Nu blir det ju svårt här Hur <laughs> ska vi göra det nu då? Nej ja, men vi vi säger att om det blir lika så väger våra lite Jag Tygre då <laughs> För att inte fucka upp våran topplissa. Ja, det är meritpoäng till Kill volumet. Hade det varit volum 2 däremot, då hade jag kunnat tänka om. Mm -hmm. Tycker du att den är sämre eller bättre? Jag tycker att volum två är mycket bättre än den. Jag tycker jag med. Uh, ja, det blir, vi, vi trycker på Kill Bill här. Ja, ni får ta nästa. Är det så vi säger? Mm. Ja, okej. Okay. Mm -hmm. Scarface mot Million Dollar Baby. Jag har inte sett Millen Dollar Baby. Ja, då får du klicka bort den och byta ut den. Då blir det Scarface mot Return of the Jedi. Det är ju Jedi, tror jag. Alltså, grejen att jag gillar ju egentligen inte någon av de filmerna speciellt mycket. Nej. Jag säger nog ändå på något sätt... Du skulle Scarface. Om du fick de två... för Jag skulle se Scarface. Jag skulle också se Scarface. men Tänk på Ewoksen. Ja, jag vet. Tänk att Ewoksen krossar imperiet. Ja, på talen. Muppets in space. Nej, nej, nej, vänta lite. Så får man ju tänka bort. Ska man tänka bort då? Ja, jag man? med. Nej, <laughs> <laughs> ah, jag säger också Scarface också. Jag, jag säger Let's Return of the Jedi. Jag säger Scarface. Nej, jag kör Return of the Jedi. Tänk jag bort det borten ja, här. blir det då då om ni har en varsin? Hur gör vi nu då? Hur gör vi nu då? <laughs> <laughs> det blir nog så helt enkelt att uh, Lasersvärden vinner. Ja, okej okay då. Oj. Ja, mm. ah, det är klart. Vem skulle vinna... Ja, Scarface mot Luke. Är det Tommygan mot? Mot lasersvärdet. Eh, lasersvärdet ja. kan ju troligtvis inte parera vanliga kulor. Nej, alltså då om borde de vara på det. Men han för... borde inte hinna liksom parera. Nej, precis. Tycker man. Mm -hmm. Mm -hmm. Exakt. Och om en... man inte bara stryper den med kraft. liksom. Ja. Nej, i för sig har Han är rätt eh, skakad om händerna i just det tillfället. Ja. För vi så. Det är han ju. Nej, vi kan inte låta Scarface vinna. Return ja, of the Jag bestämmer ju att Lightsabers vinner bara för det. Ja, ah, okej okay okay. då. Uh, Wild Wild West mot mm. The Lion King. Lion King? Ja, <laughs> <laughs> det är få som skulle slå Lion King. nu. No, no. Då har vi The Fifth Element mot There Will be Blood. Det är any day. Ja, ah, jag håller med på den också. Ja, ah, ett. Kör vi. Tre till? Ja, eller fyra kanske. Fyra till. Fyra. Rain Man mot Face Off. Face-off. Face off. Ah, jag håller med på Face-off. Rain Man säger, jag. Men de vann Face-off ändå. Mm. En perfekt actionfilm. Ja. Oh. Kanske är så. Det är också schysst i filmen när de har tyst... Eller man ser att det är kaos runt omkring. Mm. Och så spelar de lite fin slinga istället för... Att Somewhere man att over the rainbow, va? Ja, ah, kanske det. Somewhere over, over the rainbow är just när den när pojken får den i, äh, i lurarna där. Men sen är det också när han knäller in i äh, kyrkan med duvorna som flyger omkring också. Mm. Fast det är bara en lugn musik. Ja, ja, låt. Nu har vi alltså Leon the Professional mot Napoleon Dynamite. Leon. Leon, Leon. Leon. <laughs> uh, Ace Ventura, When Nature Calls. Ja, det är det första eller andra? Andra. andra. De, ja, det är två, the, the Nightmare mm -hmm. Before Christmas. Ice Venture. Nej, ja, jag också, ja, det, nej, är det, det är som ah. guilty pleasure. Ah, oh, no. Den är helt fantastisk. Uh, är det sant. Tvåan är inte mm. alls bra. Ah. Jo, ja. den är. Den är... <laughs> jo, det är guilty pleasure. Jo, <laughs> ja, ja, ja, det, är det gillar jag jättemycket, men tvåan är ju inte bra alls. <laughs> äh, Jag tror att jag ska. har blandat allt ihop då, men ettan är ju va? och två andra, ah, hade ah, nej, nej, okay. tvåan. Ja, de är ute. Nej, tvåan. När han föds ur Nogsund. Ah, det ja. jag tycker jag är jätteroligt. så att, Och du kommer ihåg vad vi såg just då? Ja, 1995 hade jag ju sagt Age 2020 och Game Eachy Colds. Utan tvekan. Men nu säger jag utan tvekan The Nightmare Before Christmas. Ja, ah, jag säger också The Nightmare Before Christmas. Men det är de som bestämmer nu. Ah. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja, då var inne, ah, den. i då. då Ajajaj Nej, ni fick vetot den här gången. Ja, tack. Det i själen. <laughs> är det sista nu? Ja, vi kör två till. vi kör två till. <laughs> Då är det Isfunt Show Nature Pulse igen. Mot ja. buggy Nights. buggy Nights. Åh, oh, Tack för den. Fick inte jag säga något. <laughs> jo. <laughs> men ja, jag kör på buggy Nights också. Ja, bra. Och så sista. Sleepy Hollow. Nej, vad tråkigt. Mot Nightmare Before Christmas. Ja, men det är Sleepy Hollow. Ja, no, Sleepy Hollow. Ja. Absolut. Nightmare Before Christmas, säger jag. Ja, Nightmare like Before Christmas också. Ja, och nu väger våra röster stäckert. Ja, ha, då så. så. Då är vi klara med den. Och då kör vi veckans fråga. Mm. Och det är Blomma som ställer den också. Till vi har lite semester. Mm. Men inte så länge till. För vi börjar sakna sexiga rust. Precis. Ja, även om det är fel på Blommans heller. Men... <laughs> och nu kommer veckans fråga med Jonathan Blomberg. Da -da -da -da! Då tackar jag för den förträffliga överlämningen och hälsar er lyssnare välkomna till veckans Lyssnafråga. Som ni säkert har märkt har vi under de senaste dagarna i Sverige haft ett förträffligt sommarväder. Och med väder i åtanke så lyder veckans fråga så här. Vilken filmtitel eller film med vädertema är den absolut bästa? Eh, gå gärna in och eh, svara på eh, Facebook-sidan eller genom att hashtagga eh, filmpodden eh, så Per och Gustav kan läsa era svar. Eh, eftersom att vi har den förträffliga nörden och jag på besök i det här avsnittet så vill jag som trogenlyssan även av dem ta chansen att önska ett litet Disney-medley här i slutet av avsnittet och hoppas att de kan ljussa på det. Och eh, om inte annat så är Martin tillbaka igen i nästa avsnitt med veckans fråga. Och eh, tills dess så önskar jag er en fortsatt trevlig lyssning och eh, tackar för mig. Tack, tack. Tack, tack, Blomman. Tack. Eh, Blomman, eh, jag, jag läste inte upp alla hans kommentarer här förut men en kommentar han hade var Att uh, han ville önska ett litet uh, disney sång i slutet av vårt avsnitt här. <laughs> uh, Okej, okay, ja. Uh. Jag känner att han uh, kan ha lyssnat på Disney-avsnitt. Kan ha. Det kan ha med mm. De som inte har gjort det så, så ja, vi gick vi igenom 53 Disney-filmer och Victor kunde nästan sjunga varenda. Uh, uh, ja. det, det blev en lång pod. Han var varit två på en halv timme, tror jag. Ja, tror jag. Ja. Plus Rickard Wolf. Dessutom. just det, han, han kunde inte sjunga så mycket dock, han kan kan det men han sjunger <laughs> inte så mycket, nej jag försökte ändå, off, off camera förvisso, men det... ja. tänk dig att få en duett i var beredd ja. tänk få när han kör den här riktiga liksom, och så bara för att köra mellanspelet, vi är beredda, uh, på då. men om du sjunger på var beredd lite så lägger vi såklart på så du får hänga duett med Richard Wolf <laughs> <laughs> nej, det, det är lugnt det var nära där att det var The Reve Deal en gång i tiden och Jag vill gärna Aha. ha den, det minnet kvar. Ja, mm, Jag förstår. Så, då börjar vi ta oss ett avslut här då. Ja. Mm. Då får ni plugga er själva lite igen här. Ja, trevligt, jag tycker att vi har smyggjort det hela tiden. För ja, men för de som inte vet vad podden är, kanske vi ska förklara vad, vad konceptet är. Gört. Ska jag göra det? Eller jag kan börja bara. Ja, börja du. Nej. <laughs> Nej, men vår podcast går ut lite på... Vad ska vi säga? Victor och jag är ju gamla barndomsvänner- uh, Möss när vi är liksom nio bastar och sådär. Och vi har alltid haft samma intressen: Dinosaurier, Star Wars, James Bond, liksom de verkligen, du pelarna inom populärkulturen. Uh, och sen så typ sig in, inte intressen åt, men livet något lite så. Så att Victor blev en bankman och pluggade i något riktigt. Jag lallade vidare min fantasi och studerade media och film och tv och sånt där. Och, och, och lever nu i den världen på något vis och är. Nördfullt ut. Så den här podcasten på något sätt byggs på att vi ska prata om ämnena vi älskar, men jag ska på något sätt bilda Victor lite i mm. de här grejerna. Så det är som en liten ingångspodcast för de som kanske inte riktigt som älskar saker men kanske inte kan dem 100%, eller de som är även älskare ska känna sig att de, de liksom kan skrika mot. Nej, men, vi hade ju liksom ungefär som premiss att om du... Vi har ju ett Jurassic Park-avsnitt till exempel, och då ska du kunna lyssna på det avsnittet innan du går att se Jurassic World för att få ja, backstoryen. Fulla, fulla kontexten på boken ja. och alla filmerna innan, och roligt huviga och mm. sådär. Så det, att, den, just det avsnittet vart ju lite speciellt dock, för att dinosaurier... Ja, ja. Ja, så så det vart ju GT nörden och nörden. Men i vanliga fall så brukar det vara bra. Exactly. <laughs> <laughs> det tänkte faktiskt jag på när jag hörde det. här. Det var, det var bara Nöjden och Nöjden, ja precis. Ja, verkligen. Nej, men så vi målar ganska breda slag, liksom nu vårt senaste avsnitt är Pixar, så då går vi igenom bara alla Pixar-filmer och våra åsikter och tankar och lite behind the scenes på sånt och sådär. Så att, uh, ja, det är en liten medley av saker och ting i varje avsnitt. Mm. <laughs> det skulle vi se till er. Så är det. Så är det. Nörden är jag. Mm. Göttigt. Hashtag Nöjpodd annars. Ja. Det är lättare. Det är lättare på Twitter hitta oss där. Har ni ingen... Ja. Egen Twitter, eller så här? Ja, vi har ju liksom ett engberg, Viktor och ett fava, Men jag har ingen egen just när ni har Twitter. Ja, okay. Sök man, man på så och sök NOGPHD, mm. hashtag Nojpod eh, Och där finns allt liksom. Ja. det är lättare. Perfekt. Yes. Så, så är det. Mm. Tack så mycket, för att ni var med. Här. Ja, men tack att du var med. A ja, nice. Jag ska bli mycket, mycket bättre på det här för svenska repliker. Jag, jag skäms faktiskt. <laughs> ja, det får jag göra. <laughs> Jag tror att svåra. Oh. Jag kan medge detta. Augustus Gustav är kungen i djungeln på det här. Du ah. har haft lite mer att träna på. Det måste jag ändå säga. Mm. Mm. Yes. Och, och, och Blomberg, du ska få ett Disney med den någon gång i framtiden. Igen. Ja, det, det, kommer komma. Ja, det kommer att komma. Schysst. Uh, ni når oss på filmpodden.se facebook.com /filmpodden, ett filmpodden på twitter ett glarsed och ett per76 Tack och hej! Tack och hej. Hasta la vista, baby!